La la l'autoritat 2000 tabu cc seva Des del districte de Santa Andreu de Palomar, ràdio Trinitat de Penya. Francesc, Sayou Frances La primera emissora local de sons nocturns i música electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. La l'autoritat 2000 tabu cc Els treballadors de diversos hospitals públics catalans faran avui dimarts una tancada per protestar en contra de les retallades. Aquesta iniciativa està impulsada per la coordinadora laboral de centres sanitaris que el passat dimecres va entregar al Parlament 73.100 signatures per posar de manifest el descontentament dels usuaris i professionals amb les reduccions presobestàries que els afecten. En la jornada d'avui dimarts s'ha sumat a la protesta l'Hospital Vall d'Hebron i Sant Pau de Barcelona, Bellvitge de l'Hospitalet, Germans Trias i Pujol de Badalona i Moisès Brogi de Sant Joan d'Espí. Tallers, xerrades, debats i assemblees serviran per analitzar la situació de la sanitat pública. Als centres de Bellvitge, Ganruti, Moisès Moisés Brogi i Vall d'Hebron, la tancada s'ha iniciat a les 8 del matí i durarà fins a la mitjanit. En molts casos es farà primer una concentració per deixar palès el seu malestar i en el cas de Bellvitge s'hi sumaran els companys de l'Hospital General de l'Hospitalet i del Sociosanitari de la mateixa ciutat, tots ells del Consorci Sanitari Integral. A l'Hospital de Sant Pau, en canvi, on ja hi ha una tancada des de fa mesos, els treballadors faran una vella per la mort de la sanitat pública, el vestíbul del centre des de les 5 de la tarda d'avui a les 8 del vespre de dimecres. Demà, els treballadors de la sanitat pública s'uniran a la concentració convocada pels treballadors públics a la plaça Sant Jaume de Barcelona. D'aquesta manera, la plataforma predem posar de manifest el descontentament dels usuaris i professionals de la sanitat pública amb la reducció del pressupost d'en sanitat i en contra de que es tornin a provir retallades. D'aquesta manera, començem una nova edició d'aquest programa. Des del 90-au de l'IFM, això és tot un poble. que us parlaré d'acompanya Ivani Banyet, Ricardo Malabé i Jordi Garcia.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 I avui el que farem en començar és analitzar aquests nous canvis que des d'ahir eh, s'estan produint al carril Busbau de la C-58. Després de quatre mesos de funcionament, el govern ha modificat les normes d'ús dels dos carrils aversibles de prop de 7 km de longitud que connecten Barcelona, des de l'Avinguda Meridiana, amb Ripollet. La nova normativa que va entrar ahir en vigor permet que el carril Busbau de la C-58 s'utilitzi durant més hores al dia, sobretot en sentit Barcelona, i que i puguin accedir més vehicles, amb l'objectiu de fomentar el transport públic i millorar la mobilitat en aquesta via, que és una de les més transitades de Catalunya. Volem incentivar l'ús del transport públic i potenciar al màxim els vehicles ocupats, perquè d'aquesta manera es reudirà la contaminació. Explicava això el director del Servei Català de Trànsit, Joan Josep Izer. Doncs des del 29 d'octubre passat, data en què va entrar en servei aquest carril, es va detectar un ús inferior al previst en hores punta tant al matí com a la tarda. Per tal d'augmentar-ne l'ocupació, el Govern va decidir baixar el mínim d'ocupants de 3 a 2. Per tant, tots els turismes o vehicles mixtos adaptats amb dos o més ocupants poden circular des d'ahir mateix per aquesta via. El balanç del primer dia ahir és molt positiu, segons afirma Isern. Segons any assenyala, de les 6.30 del matí a la 1 del migdia són les últimes dades de què es disposen. Un total de 2.384 vehicles van utilitzar aquest carril, la qual cosa suposa un increment del 106% en relació als 1.149 que van fer servir el carril dilluns passat. Respecte de la franja de la 1 del migdia a les 4 de la tarda, en què fins ara la via estava tancada, es va registrar una afluència total de 521 vehicles. I fins a les 6 de la tarda, 541 vehicles més van passar pel carril Busbau, una quantitat que mostra un augment del 172%, ja que dilluns de la setmana passada només 199 vehicles van van utilitzar-lo en aquesta franja. En total, el percentatge de vehicles que utilitzen la via va passar ahir del 3 al 7%, una proporció que, segons ICERN, que, tal i com hem dit, és del director del Servei Català de Trànsit, doncs considera òptima. La nova normativa també permet l'ús del carrer Sbau al transport públic, autobusos, taxis i motocicletes, vehicles per persones amb mobilitat reduïda i vehicles ecològics de baixa emissió autoritzats, que portin una etiqueta acreditativa al Parabrisa. Quant a les restriccions horàries, el govern estableix que de dilluns a dijous de les 6.30 del matí a les 10 de la nit el carril resti obert ininterrompudament en sentit Barcelona. En canvi, els divendres continuaran afectats per la normativa anterior, que permet circular de les 6.30 del matí a la 1 del migdia en sentit Barcelona i de les 4 de la tarda a les 10 de la nit en sentit Ripollet. Durant la resta del dia, els carrils no estaran operatius. Per primera vegada, el carril estarà obert únicament d'entrada a Barcelona i això necessita permet que els vehicles que surten de la ciutat al matí i tornen a la tarda puguin utilitzar la infraestructura, mentre que abans mai no podien accedir-hi, segons comenta el director general de trànsit, el senyor Isern. Els caps de setmana i els festius, el funcionament del carril estarà sotmès a les condicions del trànsit. A més, Isern afirma que es modificarà quan hi hagi operacions especials de trànsit en casos d'emergència i per raons de fluïdesa. I ara parlem de l'inici de la Setmana de l'Aigua. Coincidint la Setmana de l'Aigua i fins diumenge, al barri de la Trinitat Vella, hi haurà una exposició, un taller de consum responsable i la projecció d'audiovisuals. També es faran les primeres jornades paisatges culturals de l'Aigua al Pla de Barcelona. Doncs tal com ens acaba d'informar l'Ivan, hem de dir que s'està realitzant una exposició aquests dies que duraran fins diumenge. Es tracta del rec comptal a la Trinitat Vella. Doncs la sèquia acaba va néixer a Montcà de l'Espanya, a l'època medieval i que portava l'aigua a Barcelona per regar l'horta del Pla de Barcelona, aquesta sèquia va formar part del barri de la Trinitat Vella i de la seva gent fins ben entrada la dècada dels 80. Segons eh, ens pot afirmar l'Associació de Comissió per a la Recerca i la Divulgació de la Memòria de la Trinitat Vella, que aquests dies està realitzant l'exposició a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barrero al carrer Galicia número 16. Aquesta exposició la podeu veure dimarts, dimecres, dijous i dissabte de 10 del matí a dues del migdia i a la tarda, el dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres de 4 de la tarda a dos quarts de 9 del vespre. Coincidint també amb aquesta setmana de l'aigua, s'organitza un taller de consum responsable, aquesta tarda a les 6. L'objectiu del taller és reflexionar sobre els nostres hàbits de consum i el seu impacte sobre el medi ambient. La intenció és capacitar els alumnes per realitzar comprès, compres responsables i d'un estil de vida sostenible, adreçat a un públic a partir de cicle superior de primària i familiar. Organitza el programa metropolità d'educació ambiental Compartim un futur, la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero, al carregat l'ICN número 16 també, i si us voleu apuntar o demanar més informació, truqueu al 93676-2968. Molt bé, també hem de dir-vos que hi haurà projeccions audiovisuals. Serà aquest dijous a les 6 de la tarda, i ja es diu per una nova cultura de l'aigua. Es tracta de principis fonamentals de la conservació, eficiència i equitat. L'aigua és un patrimoni col·lectiu que cal protegir de cara a les futures generacions i cal utilitzar-la gestionant la demanda de manera eficient, segons ens ha arribat de la mà de l'Agència Catalana de l'Aigua, a la Generalitat de Catalunya. També es la connexió entre Font Santa i la Trinitat, perforació del túnel que connectarà les distribuidores de Font Santa i la Trinitat. Organitza també l'Agència Catalana de l'Aigua, al Centre Civil de la Tenitat Vella, al carrer Foradada, número 36. Exacte. I això no és tot perquè també hem d'informar-vos que hi haurà les primeres jornades Paisatges Culturals de l'Aigua al Pla de Barcelona. Serà aquest cap de setmana. I del que es tractarà doncs, és de la preservació i difusió del patrimoni de l'aigua, que ha estat una tasca que molts agents culturals i socials arreu del Pla de Barcelona realitzen des de fa temps. Aquestes jornades es plantegen com un punt de trobada de totes aquelles entitats i persones que interactuen amb els al·laboradors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 Per tant, eh, informem que aquestes primeres jornades paisatges culturals de l'aigua al Pla de Barcelona es realitzaran aquest cap de setmana al Centre Cívic de la Trinitat Vella. A partir de les 6.30 de la tarda hi haurà la inauguració. A partir de les 7 hi haurà la conferència dels paisatges culturals de l'aigua a càrrec de Carles Llop, arquitecte i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, és a dir, de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès. A partir de dos quarts d'avui de del vespre també hem de dir que es presentarà el projecte audiovisual Memòria de l'Aigua amb Ignasi Mangué, que és historiador i coordinador de projectes de la Fundació Assut i a partir de les 8 del vespre realitzarà el torn de paraula perquè els veïns i veïnes puguin informar o puguin eh, explicar doncs, què és el que representa per ells aquestes jornades Paisatges Culturals de l'Aigua al Pla de Barcelona. Molt bé, doncs ara ens queden dos punts a nivell cultural per informar-vos. D'una banda, parlem de la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, que us ofereix la conferència Bomba sobre la Sagrera. La Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, al carrer del Camp del Ferro número 1, us ofereix avui a les 7 de la tarda la conferència Bomba sobre la Sagrera. A càrrec de l'historiador Joan Pallarès. Es tracta d'una activitat que podem dir que l'entrada és totalment lliure i ara també ens volem informar d'una activitat cultural que precisament aquests dies us n'estàvem parlant però que finalment avui es posa el colofó final. I es tracta de l'activitat la que es realitza la Biblioteca Ines i Iglesias Can Fabra que celebra els 50 anys de Cavall Fort. Doncs la Biblioteca d'Ignàcia Iglesias Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix fins avui una exposició commemorativa dels 50 anys de la coneguda publicació per nens i nenes. Ja sabeu, cavall fort, tan divertit com un joc. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres començarem el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix serà una petita pausa, però no marxeu perquè tenim molta més informació per oferir-vos en aquest programa. Això serà d'aquí uns minuts. Fins ara. arançó, um luxo onde está dan. Um luxo do privilégio, já é pessoa, agradeço a casa Al 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs després d'aquesta petita pausa ja tornem a ser aquí novament i tal com us informàvem, hem començar el nostre programa d'avui, doncs aquesta setmana s'està dedicant a la Setmana de l'Aigua. I per parlar-ne tenim doncs, amb nosaltres a la secretària de l'Associació per la Comissió per la Recerca i la Divulgació de la Memòria Històrica de la Trinitat Vella, que és una de les entitats que s'encarrega d'organitzar aquest seguit d'activitats. Doncs presentem a la Maria José Duran que és secretària. Molt bons dies. Bons dies. Pues cuéntanos qué es lo que tenéis pensado realizar en esta Semana del Agua Durante la semana tenemos una exposición sobre el recontal eh, por su paso por, por el barrio de Trinidad Bella. Uh -huh. eh, esta exposición se inauguró ayer lunes en la biblioteca y estará abierta hasta el sábado. Muy bien. Y es un recorrido de la acequia explicando un poco de historia y visualizando en imágenes Eh, el recorrido de la acequia hasta que se cubrió en el barrio uh -huh. pero Tenemos que decir que la sequía uh, no nació en Trinidad Bella sino que nació en Moncada Sí, la acequia pues, sigue naciendo en Moncada uh -huh. eh, visualmente aún se puede visitar eh, desde Moncada hasta Balbona hay trozos que, que se pueden visitar pero ya la entrada a Barcelona ya está totalmente cubierta ah, uh -huh. por pues esta sequía uh, forma parte ahora de, de lo que es el barrio de, de Trinidad Bella Sí, bueno, en su día desde lo, la época medieval eh, uh -huh. hasta los años 80 estuvo totalmente descubierta en, en Trinidad y bueno, tuvo diferentes usos, aunque uh -huh. nacía en Moncada, eh, principalmente su uso era llevar agua hasta las puertas de Barcelona uh -huh. durante la época romana y luego medieval para dar eh, para cultivar en la Pla de Barcelona uh -huh. y bueno. más tarde pues daba agua agua a pla de indianas y a las diferentes industrias de barcelona uh -huh. y esta exposición la podemos ver en la biblioteca si sí, en la biblioteca de trinitat bella hasta el sábado uh -huh. muy bien pues hay diferentes horarios son los cuales ya iremos informando también a partir de hoy se hace un taller de consumo responsable ¿no? si sí, este taller es objetivo es reflexionar sobre los hábitos de consumo y uh -huh. Y se, es a partir de hoy a las 6. Uh -huh. Muy bien. Uh, también tenemos que hablar un poco de lo que es la Asociación Comisión por la Reserva y la Vulgación de la Memoria de la Trinidad Bella, ¿no? ¿Desde cuándo estáis funcionando? Bueno, funcionamos como entidad desde el 2008, pero anteriormente, desde el 2005, ya hacíamos actividades, pero como tal, consolidados como tal, desde el 2008. Muy uh -huh. ¿Y qué actividades son las que realizáis? Pues realizamos diferentes itinerarios por el barrio y también por, desde Moncada hasta Trinidad Bella, uh -huh. que es el, el recorrido del REC, uh -huh. y vemos diferentes aspectos del agua y del patrimonio arquitectónico y natural del agua, uh -huh. y también editamos una revista, anual intentamos que sea anualmente, vamos por la cuarta entrega, Y bueno, vamos haciendo diferentes actividades como exposiciones sobre fotografía. Porque una cosa importante aquí en la Trinidad Bella es la Casa de las Aguas, ¿no? Sí. Es, esa ¿cómo, ¿Cómo está funcionando? Pues ahora mismo se presentó un proyecto en el 2009 al museo y a, diferente, bueno, a diferentes partes de, del Ayuntamiento de Barcelona, como el ICUP, ...y ese proyecto se adelante y ahora mismo es sede de, del MUBA... ...del Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona. Ah, está bastante bien. ¿Y qué podemos decir más de esta Semana del de Aigua, no? Porque mmm, nos ha... ...podríamos decir que nos, nos ha soltado una mica... Eso de, ...de que se realice una Semana del Aigua, ¿no? Bueno, es eh, en realidad esta actividad de la Semana... ...es mucho más grande porque a nivel europeo es, eh, es el año del agua... ...entonces uh -huh. por eso se ha buscado desde Trinidad una semana dedicada dedicada al agua. Uh -huh. Y también se piensa en realizar diferentes actividades, no sé cómo lo, cómo lo estáis llevando esto. Pues aparte de la exposición sobre el REC, sobre la acequia condal... Eh, ...el fin de semana, bueno de viernes a domingo tenemos uh -huh. más actividades organizadas... Eh, ...contando ya con, con el Museo de, de Moncada y Reixac... ...y entre ellas pues el viernes inauguramos las jornadas... ...las primeras jornadas sobre agua y patrimonio... Uh -huh. ...que esperamos que venga mucha gente y hay conferencias... Uh -huh. ...y el sábado son talleres dedicados a diferentes asociaciones o entidades... ...que puedan aportar diferentes einas... Eh, uh -huh. para, ...para poder estudiar patrimonio, cultura y agua y por la tarde hacemos el itinerario desde Moncada hasta Trinidad Ah, mira O sea que la que haya gente que quiera conocer la zona pues podrá hacerlo perfectamente porque se va a, a seguir un itinerario ¿no? Bueno, eh, la gente que, que quiera que sean de entidades podrán uh -huh. participar en los diferentes talleres que serán por la mañana y luego acto seguido por la tarde ya se, se hace el itinerario Muy bien Pues, si queréis ofrecer alguna información más, tenemos que decir que hay esta, esta conferencia de los paisajes culturales de la agua, ¿no? Sí, de Carla Job, y el okay. sábado eh, tenemos otro conferenciante uh -huh. que hasta el momento es el Manuel Martí, uh -huh. pero que puede ser que por problemas personales no pueda venir, entonces tendremos que cambiar de conferenciante. Muy bien, o sea que todo este fin de semana se va a dedicar a la agua. A Ajá. Al agua, patrimonio, cultura, arquitectura, todo Ajá. relacionado con el agua, medio ambiente y arquitectura. Muy bien. Porque desde vuestra asociación también eh, el, se difunde un poco lo que es el medio ambiente, ¿no? Sí, intentamos eh, que no solo sea patrimonio y historia, Ajá. sino también diferentes valores como el medio ambiente o la sostenibilidad. Ajá. Y a través de la historia también dais a conocer toda la zona de Trinidad Bella. Sí, hacemos otros itinerarios dentro del barrio y entonces explicamos pues la historia del barrio. Pues Iván, ¿le voles a conocer? Sí, bueno, quería añadir que os centráis mucho en el tema de la historia del agua en el barrio y tal. Ha cambiado tanto la arquitectura respecto a la acequia, respecto al sistema de repartición del agua, que con el de, supongo que de los años 80 para acá no ha escuchado que para sí. los 70 80 ¿no? si sí, pues. la acequia en el 89 ya deja de dar suministro a Barcelona y luego ya se cierra se cierra la instalación en sí de los pozos de moncada y, y todo lo que va a Barcelona y claro todo eso sufre un abandono toda la arquitectura todo lo, lo que se había hecho en el siglo XIX sobre todo sufre un abandono desde Moncada hasta Barcelona. O sea que no es una cosa que se haya aprovechado y que se haya enterrado, digamos, se haya mm, soterrado ¿no? del, bueno, del sistema. Bueno, la acequia de... la acequia sí que está soterrada porque pasan las calles por encima. Pero que está y inutilizada. Que está no está soteriz, inutilizada, ¿no? sí, no se, no se utiliza, pero sí que hay un trozo que sí que se utiliza. El trozo de Balbona, bueno, desde Moncada, desde el Nacimiento, desde uh -huh. el Reixagó eh, hasta Balbona, hay trozos descubiertos y trozos que no, pero ese agua aún tiene un aprovechamiento importante. Ah, vale, Aunque lo... solo sea para regar parques y volver al medio que es bueno, el río. Todo sea por, por el ahorro, no porque el agua es un bien escaso. no sí, <risa> sí, lo notamos cuando tenemos sequía en el verano, que es cuando nos damos cuenta de, de que necesitamos aprovecharla más. Uh -huh. Y el hecho de que estos días haya llovido bastante también ayuda un poco a recuperar un poco el, el, el agua, ¿no? o sea, el que tenga reciclaje. Sí, bueno, lo que podrán ver la gente que haga el itinerario el sábado será la crecida de, de la acequia. Uh -huh. eh, como es agua del río Besos, si llueve el río lleva más agua, por lo tanto la acequia lleva más agua. Uh -huh. Y es, es, es, es, visualmente es muy bonito de ver. Muy bien. Pues si quieres añadir alguna cosa más... Pues que están invitados a la exposición, <risa> que es toda la semana, uh -huh. y que la próxima exposición es a principios de abril... Y es sobre la nevada del 62 y también la, la, la haremos en la biblioteca Muy bien. pues aquella gente que que vul está interesada sobre el recúta de la trinidad bella donc que recordin que aquels días la biblioteca de la trinidad bella josé barrero al carrer galicia número 16 donde está oberta a aquesta a aquesta oportunitat que pugau veure cómo funciona la séquia como como arriba el a, a la trinidad bella a la casa de las Aigües entonces pues todo esto es lo que a través de, de esta Semana del Agua se va a dar a conocer, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, de acuerdo, pues María José Durán secretaria de la Asociación por Comisión para la Recerca y la Divulgación de la Memoria Histórica de la Trinidad Bella, muchísimas gracias por acompañarnos hoy Y bueno, pues esperemos que, te, que podamos contar contigo para más información en los próximos en los próximos meses porque también el, hay que dar a conocer lo que se realiza desde desde vuestra asociación ¿no? Encantada de poder volver Muy bien molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa i atenció perquè avui volem parlar de seguretat i precisament doncs, tenim a l'altra banda de, de la sala els Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu perquè ens parlin d'aquest tema. Uh, tornem d'aquí uns moments. Em veus des de l'avisme i apenes pots somriure Arran de la ferida, et parle de demà i t'explica amb els dits que sempre em torna. Un gran desig de viuret que apenes puc descriure. A voltes ses la vida. A voltes és la destral Que veu tots els sentits de què està posta. Sense que ningú et dicte com és com has de viure. Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs senyores, senyors, avui estem a dimarts i com queda dimarts doncs, eh, parlem de seguretat aquí als micròfons de Ràdio Trinitat Vella. I com no podia ser d'altra manera, doncs anem amb nosaltres al Natxo Iglesias que pertany a l'oficina de la relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra de Sant Andreu. Així de llarg i així de clar. Molt bé, doncs avui volem parlar d'allò que la setmana, fa 15 dies parlàvem de les xerrades al centre residencial a Acció Educativa, el que és una CRAE doncs volem continuar parlant d'aquest tema perquè creiem que pot ser força interessant de cara als nostres oients Doncs Nacho, molt bon dia Hola, bon dia Doncs a veure, per on comencem avui? Doncs l'altre dia ens vam quedar abans de començar a xerrar els que podrien estar enganxats uh -huh. sí, O sigui, nosaltres, una de les frases que ens han comentat els joves és no passa re, jo ho controlo uh -huh. o no em ratllis, passo de tu yeah. o tot el dia amb el mateix, si no ho deixo és perquè no vull O yeah. sigui, sí, són típiques frases que, que ells mateixos uh -huh. diuen i llavors les... Uh, les propostes que nosaltres diem als joves en, en aquests casos són imagina't que quan la persona que consuma i se't diu que controla sense, sense dubte ho creu però si tu penses el contrari és el moment de parlar del tema has intentat parlar amb ell reacciona malament, s'enfada i no vol continuar parlant clar com, com ens podem sentir? I els joves, el que, el que, sol, el que solen comentar és que sentim malament, només volíem ajudar-li. Bé, que faci el que, que vulies el seu problema. Clar, a partir d'aquí nosaltres sempre intentem tirar una miqueta del fil per a que ells mateixos Bé. arribin a les respostes correctes de que no el deixin de banda, que sempre que estiguin al seu cantó, al seu costat i que li donin suport d'altres sí. sentiments que podem tenir és uh, ja ha passat el, el nostre malestar, doncs uh, ho pensem millor uh -huh. O sigui, es tracta de donar ajuda a aquelles persones que en un moment de la seva vida doncs ho necessiten Sí, uh -huh. esperem que sigui en el moment de començar, perquè després és... No, és, no és complicat, però sí que és difícil no Perquè a si, quines edats estaríem parlant? home, edats adolescents preadolescents, entre 13 i 14 pensa que hi ha ja joves amb 12 anys que ja consumeixen clar, són... és el que ja han vist a casa mm -hmm. ho veuen alguna... com una cosa normalitzada vol consumir substàncies mm, tampoc és res moltes vegades ens hem trobat nosaltres que hem xerrat amb pares, que hem trobat amb nens amb porros a sobre els hem portat a casa seva i els pares ens han dit, ja ja però si és que li he donat jo déu nhi sí Bueno, són casos, clar, cada cas és diferent Sí uh -huh. D'altres sentiments que poden tenir és uh, potser tenir por a reconèixer que estan enganxant-se uh -huh. sí, o segurament té alguns problemes amb les drogues que no vol veure Jo controlo, jo controlo però és típica frase que, que es diu i que moltes vegades o gairebé sempre no és Acaba així Acaba caient, Acabes sí, sí. Caient, correcte les idees que nosaltres donem als, als joves per donar-li eines de cara a, la, a intentar ajudar el seu amic és, no t'enfadis ni le donis l'esquena segur que en un altre moment quan, este, quan estigui de, de, de bajón uh -huh. uh, voldrà parlar, comentar-li que no s'enganyi i que vegi les coses amb claredat uh -huh. Pensar que no li importem i que no valori i que no valora la nostra amistat és tenir poca confiança en nosaltres mateixos com a amics. Podem comentar-li que està canviant i no és la persona que tu vas escollir com a amic. Mira. Són petites reflexions, uh -huh. però que als joves els joves el hi ajudar a poder posar-se davant d'ell, i assimila una situació difícil que tenen en aquell moment, potser en una festa, l'està i en aquell moment dius, mira, allà et quedes, apanyate, i és el que potser no s'hauria de fer. Si no, aguantar el tipus, intentar treure'l d'allà, i després xerrar amb ell tranquil·lament. Uh -huh. uh, no és cert que no ens escolti, uh, malgrat que sembli que uh, tot el contrari. Les paraules queden i li serviran quan pari avançant doncs, ara, de quina manera doncs, podem solventar aquestes situacions, situacions. situacions no? Sí, uns altres comentaris que van fer els joves és si no fumo, no m'ho passo bé si no em drogo no és divertit sí, sí. bueno, eh, tenim la situació de que la persona que consumeix cada cap de setmana o cada vegada que va de festa o no vol les dues coses Consumir i divertir-se es dona al mateix temps i per això és difícil saber si ho passen bé perquè li agrada o ho fa perquè així es fa es, veure, no? notar. Claro. Exacte. Mm -hmm. I aquí la gent, doncs sí, comença a dir les seves, doncs jo tinc un amic, que sí, que quan surt de festa només es droga per liar-la, perquè és una persona molt introvertida, mm. no xarra i és més sociable després, però és que tot, aquesta, tot aquests comportaments uh, arriben a problemes. Mm -hmm. Perquè després, a l'hora d'intentar socialitzar-te, és molt més complicat. Necessitaràs sempre d'alguna ajuda extra mm -hmm. per poder apropar-te algú. Clar. Mhm. Mm amb les drogues em sento molt millor, oblido els meus problemes. O sí, sigui, clar, primer moment <laughs> sí. podes ir, sí, no? Després... Però, clar, després si t'acostumes a, a oblidar-te dels problemes, continuen allà ah. i no, no els passaràs perquè a partir de quan podem dir que una persona està enganxada ja? ui, no sé, no sóc metge, això ho sento ja... Ai, això ja, no ho sé home. nosaltres eh, un exemple si una persona necessita cada vegada per anar a dormir un porro, per exemple per relaxar-se, si no s'ho no és que no es pugui relaxar és que es posa molt nerviós per no consumir-ho aquí ja parlem que potser està enganxat si sí, per mortes de les drogues sí que és veritat que, que la dependència física sempre és un és un és, un, és un, un, un però hi ha molt també de dependència psicològica. És no? la Som... psicològica la, és com el tabac, mm -hmm. el mono físic del sí. tabac en 15 dies pot ser. Més o passa, menys. Passa, si, que ha un parell de setmanes, sí. Correcte, però el psicològic és molt més dur, mm -hmm. perquè tu demana el cos. Clara, dison sí, els hàbits aquests que s'agafen, no? És antes de irme a la cama, lo típico, el el porrito. Però, pues, no. Clar, sí, sí. Això ho hem d'evitar o intentar estalviar-ho mm. D'altres situacions eh, si una persona busca solució als seus problemes el consum el, consum, el que fa és que el s aparqui i les coses aparcades estan sempre allà malgrat que no vulguem veure el que comentàvem si tu fumes, és com la vestruz mm. que fica el cap sota sota terra, no? sota terra i després doncs, quan aixeca cal el mateix món correcte Uh -huh. Les idees que podem donar és que és una persona intel·ligent per a saber que pot trobar solucions al que passi Les solucions es busquen amb les eines que un mateix té al seu interior i amb el suport dels amics i de les persones importants uh -huh. Destacant les seves qualitats amb exemples de solucions que hagi trobat en d'altres moments aquesta persona confiarà més en, en si mateix uh -huh. Les drogues produeixen una falsa sensació no un canvi real. Les sensacions desapareixen i torna a la realitat. Uh -huh. oferir li el nostre suport eh, per a que compti amb els seus problemes amb uns altres eh, i té un, té un efecte millor si ho explica que el que li pot donar les drogues. Uh -huh. Per a aquestes xerrades que les feu als instituts? Aquestes xerrades normalment eh, es fan als instituts i als CRAE uh -huh. per a arribar a tothom perquè, clar, potser els, jo, un jove que està en un craig amb 12 anys uh -huh. sí, està visquent amb persones que en tenen 16, 17 anys i està veient el consum. Llavors, si podem començar a prevenir que aquest nen de 12, 13 anys tingui interès en tastar aquestes substàncies, doncs millor, potser un nen de 12 anys si viu en família, és el nen gran amb 12 anys, no té germans grans a qui veure que hi ha aquestes substàncies, doncs ni sabrà de la seva existència Clara depèn una miqueta de, de les relacions amb qui convisquis o amb qui et moguis el que parlàvem, els porros m'ajuden a dormir cada dia em fumo el de la bona nit sí Sí, bona nit però... I mal dia. Bona nit i mal dia. Sí. Correcte. Aquesta frase la diu una persona que porta a consumir des de fa temps i si probablement més d'un porro al dia. Acostumar-se a consumir un eh, porro per a dormir millor és una forma de no educar el nostre sistema nerviós a reaccionar quan alguna cosa ens impideix descansar pot ser que aquesta persona no dormi bé precisament per les preocupacions que li creen els efectes de fumar tant, problemes de l'escola, la seva família, clar, tot baixa, de baixa el rendiment escolar, les relacions amb els amics, clar, només el, el que penses és en fumar i evadir-te, llavors t'oblides de la gent que tens al, al teu costat. Les idees, doncs potser que s'està acostumant i després no podrà dormir sense el porro, que abans no, se, no es fumava el porro i dormia igual o millor. Ah, és això que deies, no? Que és més mental que, que una altra cosa. Que físic. Sí. Que pels matins li costarà més a llevar-se, malgrat que a tots ens costa. Sí. Pels efectes del porro. Una cosa és que li costi aixecar-se i altres que li costi despatllar-se, o sigui, posar-se posar en marxa. La diferència és el porro de la bona nit. Ja, yes. I després va lligat ja el porro del bon dia, perquè sembla que si no arrenques al matí... el de ja... la migdiada. Ja, ja comença ja. Sí, sí, sí, està bé. Una altra situació que es dona és que avança treia bones notes i des de que fuma està suspenent i potser fins i tot que torni a repetir curs. Les situacions, doncs, és que el consum d'algunes drogues, com els porros, influeixen en la capacitat d'atenció i concentració, i en la memòria, i això es reflexa les notes. Uh -huh. A la persona li costa concentrar-se, s'oblida de la gent de les coses que necessita saber, deixar tot per a l'últim moment, i després... no té temps. Uh -huh. Idees que nosaltres podem donar... És important que la persona es relacioni augment de consum amb la baixada de notes per a que no pensi que no li gust que no li agrada estudiar o que no serveix se sí, mm. si li ha de reforçar. Si continua fumant cada dia li costarà més concentrar-se i estudiar. Les classes se li van anar a fer molt més pesades. Si observes que a classe ja es nota que està més eh, en el seu món sí?, pots posar-li exemples de com era abans la seva participació i com serà, com ajudava els companys, etc. Pensar que com té el curs perdut ja no ha d'esforçar-se i que repetirà el pròxim curs, i que no és la solució, ja que a vegades l'any següent a classe estaran nois i noies més petits que poden, poden fer-li sentir potser malament. Doncs no, sí. I pensar que com que ja li sona tot el curs, doncs que no val la pena, ell pensarà, bueno, doncs no, no val la pena ja fer l'esforç i ja repetiré, doncs se si li ha de dir que no, que ha se i continuar cap endavant. Molt bé, doncs aquestes són algunes de les aportacions que podem fer, doncs a aquelles persones que en algun moment no doncs, es trobin motivades per consumir, no sé això, drogues. No? Esperem. Doncs esperem que es pugui resoldre. <ríe> Molt bé. Doncs avui hem parlat amb els el monsu de l'esquadra Natxiorlèsia, que pertany a l'Oficina de Relacions de la Comunitat dels Monsu de l'Esquadra de 'aquí de Sant Andreu i donar-te les gràcies com, novament, ja com cada, com cada 15 dies per oferir-nos doncs, aquesta informació que esperem que sigui vàlida i bona per a aquella gent que en aquest moments ens estigui escoltant i que estigui passant doncs, per una situació difícil. No? Gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem serà una petita pausa i tornem tot seguit a més informació. Fins ara. dos curves tancades Cada dia de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs tal com us informava abans, la Biblioteca de la Sagrera, Marina Clotet, us ofereix aquesta tarda una conferència que es diu bombes sobre la Sagrera i que va a càrrec de l'historiador Joan Pallarès Personat. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs sí, serà aquesta tarda a partir de les 7 que realitzarà aquesta conferència, oi? Exactament, a la biblioteca Marina Clotet, al camp del Ferro número 1, uh -huh. a la Sagrera. A la biblioteca de la Sagrera, que està al final de tot, del carrer Portugal. Uh -huh. eh, I quan ja es diu Pere Terrer, doncs, entra Pere Terrer i camp del Ferro. Sí, perquè aquests dies s'està parlant força al mitjà de comunicació del bombardeig de la ciutat de Barcelona, però és que no només va afectar Barcelona, sinó concretament també la Sagrera, no? Exacte. Nosaltres eh, hem fet un una mica un cicle, vam començar a la primera conferència, el 4 d'octubre, uh -huh. parlant precisament d'uns fets que es havien produït el dia 3 d'octubre, que va ser el primer, no bombardeig, però si no la primera alarma que va haver sobre la Sagrera, que va causar 13 morts a causa de la inundació del refugi a la Meridiana, al túnel del, del tren que es va inundar, es havia refugiat allà, s'estava construint, i vam començar precisament amb un lloc ben proper, que és el, el la Barraques, el centre 5, uh -huh i avui pues, acabem, un dia després, el 18 de març de 1938, va haver-hi l'últim, també, 75 aniversari, l'últim, sí si bombardeig, no va ser una alarma, va ser un bombardeig, dintre d'aquell cicle del 16 al 18 de març, doncs va ser un dels darrers bombardejos al matí, només sortir el sol el dia 18 de març, uh -huh. i eh, van bombardejar concretament part de la Sagrena, però sobretot eh, la seva estació. I, eh, precisament, bé, una de les coses que projectarem al final serà eh, una fotografia eh, com aquestes fotografies que es veuen dels avions eh, bombardejant sí. Barcelona, on es veu la Rambla, el Port, la Diagonal, els carrers de l'Eixample. Uh -huh. Doncs bé, vaig trobar una curiosa fotografia feta des de l'avió que acabava de bombardejar a l'estació de la Sagreda amb tots els impactes, amb totes les fumarades de les bombes, i això doncs, es projectarà aquesta tarda... Eh, en al centre, diguéssim, a la biblioteca de la Sagrera Marina Clotet. Uh -huh. Perquè com, com va ser aquest, uh, aquestes bombes que van caure sobre la Sagrera? Sí, es, es circunscriuen dintre d'aquest atac massiu uh -huh. que va causar en tota la ciutat de Barcelona entre 880 i 1.300 morts uh -huh. uh, i ferir més de gairebé 2.000 ferits llargs uh, uh -huh. uh, entre la població civil i que 118 d'aquests eren nens i el total es van, doncs, destruir una cincuentena d'edificis i 78 més van resultar pues doncs, molt molt greument danyats. Doncs, bé, entre una d'aquestes onades de de bombardeigs, la concretament la de les 7 del matí del dia 18, de ja al final es va acabar el migdia del dia del dia 18, doncs la, una de les últimes onades de, bombarde, de bombardeig per part de l'Aviació Italiana, de l'Aviació Legionària Italiana, doncs va ser el que va tocar al rebre La Sagrera. Era un objectiu, l'estació de La Sagrera, era un objectiu que hi ha dintre d'aquestes... d'aquestes... cicle de bombardejos, d'aquests 3 dies de bombardejos, el camió de Trilita, precisament, que va explotar enfront del Coliseu era un camió que anava justament des de dels polvorins de Montjuïc fins a l'estació de mercaderies de La Sagrera. Llavors aquest camió, resulta que quan vaig veure que el camió anava allà, vaig pensar el destacament militar de la segreta i que hi havia un destacament militar, i va ser com vam començar a aprofundir, i vam descobrir que resulta que, després els més vells, alguns ens han indicat que se n'han recordat, inclús han trobat gent que havia fet el servei militar, de que a la segreta hi havia hagut una caserna d'enginyers que es dedicava precisament a la recuperació de material de guerra. Mm -hmm. Doncs això és el que podran trobar aquesta mateixa tarda a les 7 a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet del carrer del Camp del Ferro, número 1, amb aquesta conferència de bombar sobre la Sagrera. Doncs moltíssimes gràcies, Joan Pellarès, per acostar-nos aquesta informació i esperem doncs, que aquesta tarda sigui tot un èxit aquesta, aquesta conferència i que assisteixin doncs, tots els que possiblement doncs tinguin familiars, no?, o, o que abans s'acceptaves. Sí, sí, sí, ja. Bé, de totes maneres, el bombarder de la Sagrera, ja, entre cometes, és molt, és molt gros dir surtosament, uh -huh. però va ser sobretot sobre l'estació, damunt de l'estació, i evidentment no va agafar, van caure molt poques bombes sobre llocs poblats, el de la Sagrera. Evidentment no va ser així amb altres bombardejos d'aquestes onades de eh, bombardells de Barcelona, no?, uh -huh. però la Sagrera, el nombre de víctimes va ser molt baix. D'acord. Doncs esperem que aquesta conferència sigui un èxit i des aquí, des de la ràdio, ja anirem informant. Moltes gràcies. Doncs gràcies a vosaltres. Vinga, doncs, eh, bon dia. Nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui, fem una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara.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 Demà ja haurem marxats a la nit, que no s'acabi mai, que demà, demà ja haurem marxat. Crema el tronc i fa el braça, crema igual que jo per tu. El demà vindrà per emportar-me una mica més lluny. I no és fàcil haver-se'n d'anar amor no plorar però no noia saps que he de marxar uh, senyor que no sigui veritat uh. Sembla nit que no s'acabi mai que demà demà ja hauré marxat Sembla nit, que no s'acabi mai que demà demà ja hauré marxat I jo voldria no haver d'anar amb ell. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara anem ja directament al que és la nostra habitual agenda per comentar-vos alguns dels actes, algunes de les activitats que podeu gaudir aquests dies si us moveu pels nostres barris.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 que torna a posar en marxa Guerrilla, Tàctiques per la Microcultura. La 9.9 de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 inicia un altre cicle de Guerrilla, Tècniques per la Microcultura, que organitza la 9.9 i Trànsit Projectes. Les guerrilles són sessions de debat i reflexió mensuals al voltant de diversos àmbits de la gestió de projectes culturals. Quin serà l'àmbit que eh, realitzarà, doncs, precisament aquest divendres? Doncs la propera sessió serà aquest divendres 22 de març amb el títol Els co-un posicionament de treball en xarxa. La participació en aquest concepte, que en l'àmbit cultural ha començat a estar maleït, cal que es pugui eh, posar en valor. Estem en un moment en què els processos col·laboratius de cooperació, de creació, apunten més a fer la nostra tasca millor. Són noves formes d'entendre la participació. Doncs ja ho sabeu, serà aquest divendres a partir del vespre i les guerrilles són sessions de treball i reflexió mensuals al voltant de diversos àmbits de la gestió de projectes culturals. Doncs tal com us dèiem, aquesta activitat, aquesta guerrilla de tàctiques per a la agricultura es realitzarà a la Nau i benof de 10 del matí a 2 del migdia, ja el dinar també s'inclou, el preu són 10 euros, l'esmorzar inclòs per dinar, doncs podeu portar-vos la carmanyola o demanar el menú de 10 euros. Per més informació, doncs podeu adreçar-vos a formació arroba i més coses encara a eh, comentar-vos perquè eh, ens queda eh, parlar del que es realitza al Sant Andreu Teatre, al SET. Doncs què us sembla si ens acostem a la figura de Cesc Jalabert B.O. Perquè arriba doncs, precisament al Sant Andreu Teatre. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopatia número 54, us ofereix aquest proper mes de març Cesc Jalabert U.B.O.M.E.S., un espectacle amb tots els ingredients. Té el Premi Butaca 2012 el millor espectacle de dansa otorgat pel públic. En Cés ofereix una retrospectiva de futur i presenta un nou espectacle que inclou l'estrena de tres solos i l'interpretació de peces antigues revisades per aquesta ocasió, i que el ballari intudeix amb breus comentaris i anècdotes, ja siguin referències de l'obra o personals. Amb aquesta proposta, Cés Jalabert retorna al cor, al nucli, a l'envi de la seva creativitat, a l'essència del seu moviment i de la seva presència, una aullada al passat des d'un present que mira cap al futur. En la maduresa de la seva carrera té el desig d'oir un viatge a peces antigues com la selecció de Montou de Preludis al 2002, el Capone al 82, lágrimes negres al 2003 i Fanny Valentín, al 2005. Treces i tres peces noves més que afegeix a aquest espectacle UV més U-3 que compten amb una música original de Borja Ramos i vestuari dissenyat per Lídia A doncs ja ho sabeu, aquest és ja la Verbe O, arriba al Sant Andreu Teatre precisament aquest divendres, però també podreu gaudir d'aquesta representació doncs, di... dissabte i diumenge. El divendres serà a partir de les 9 de la nit, també el dissabte a les 9 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda. I nosaltres ja continuem amb el nostre programa d'avui per tal de comentar-vos també una mica doncs, eh, com es va portar el tema de l'aigua, del qual us en parlàvem doncs fa un moment. I hem de dir que aquesta Setmana de l'Aigua ens està portant una exposició al que és la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero. Es diu El rec comptal a la Trinitat Vella. Doncs sí, en aquesta exposició... Està durant aquests dies i fins diumenge. És la sèquia que va néixer a Montcada a l'època medieval i que portava l'aigua a Barcelona per regar l'horta del Pla de Barcelona. Aquesta sèquia va formar part del barri de Trinitat Vella i de la seva gent fins ben entrada a la dècada dels 80. Urbanitra l'Associació de la Comissió per la Recerca i la Divulgació de la Memòria de Trinitat Vella. Doncs aquesta és una exposició que podeu veure a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero que es troba al carrer Galícia número 16 de la 10 del matí a 2 del migdia de 4 de la tarda a 2 quarts de nou de la nit. Molt bé, doncs nosaltres que ja ens acomiadem de tots vosaltres dir-vos que teniu dues vies de contacte per si voleu fer-nos arribar doncs, tots els dubtes, queixes, suggeriments i queixes que que ens vulgueu fer arribar. Tenim el telèfon, que és el 93-345-6454, però també tenim el nostre mail, que és informatius arroba i les gràcies al Ricardo Malabé i també a l'Ivan Ibáñez per haver estat avui en el nostre programa. I ens retrobem, doncs, en els propers dies. Que passeu una molt bona tarda. adéu -siau.